Du lytter til Radio 24-7. Den original af Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjergård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. Det er altid kedeligt at skulle indlede med en rettelse, men Dan Bjergård er her altså ikke i dag. Ja, det er ærgerligt. Vi savner dig, Dan. Men øh, han havde andre vigtige opgaver, han skulle passe for øh, sit andet arbejde, øh, Ekstrabladet. Øh, men vi klarer det ikke også, Nedim? Det håber jeg. Ja, det tror jeg bestemt, vi gør. Og ikke mindst klarer vi det, fordi vi også har besøg af Frederik Strand, som er direktør for Politimuseet. Velkommen. Tak for det. Og du er her, fordi vi skal tale om trusler, og det skal vi. Dels fordi det er vigtigt, og fordi det er emnet, temaet for en ny udstilling, som fredag åbnede på Politimuseet i København. Rigtig fin lille udstilling, som fagner det her emne. Ret bredt, synes jeg faktisk. Ja, jo tak. Og bare lige som en serviceoplysning, hvis nogen nu når en tur til København og omkring Nørrebro, vej, som Hans Torg, øh, i løbet af sommeren, hvor længe øh, kan man så se lige præcis den udstilling om truslene? Faktisk frem til, til årsskiftet, der er der mulighed for det. Og det er jo eneste chance. Så skal brevene tilbage til, øhm, til Rigspolitiets arkiv. Så det er den chance, man har. Og så skal jeg lige sige, fordi nu vejer jeg jo til, til åbningen på museet fredag, Øhm, og der, der er faktisk også i øjeblikket en sædudstilling om 18. maj 1993. Og Nelm, kan du huske, vi talte om det i sidste uge? Om de her gadekampe om på EU-afstemningen. Ja, ja, det er de meget, meget voldsomme gadekampe. Og, der er, og det kan man også se på Politimuseet i, i anledning af vel, at det er at, at jubilæumsår, det lyder grimt at sige. 25 år, ja. ja. ja. Men, øh, men billeder blandt andet, altså pressebilleder og nogle enkelte af brostenene og, mm. og et, et skjold og en hjelm af, af politiets... Øhm, kan man se derude. Men så hvis du skal have en lille smule mere viden, end du fik i sidste uge, da vi talte om 18. maj 1993, så øh, så skal det an. Så kan du god kigge. Jeg, jeg, kan. Jeg, jeg kan anbefale det. Men jeg vil bare lige høre de der trusselsbrev der, der bliver gemt, er det, er det til politikere, eller er det trusselsbrev mellem eller hvad er det? Det er alt muligt. Altså, der er til politikere, men der er også mellem ekskærester. Hvor, Æh... Hvorfor gemmer I sådan noget der? Ja, altså, ja, det kan være, at hvis, hvis vedkommende har sendt et, et, et trusselbrev til, til sin kæreste, for eksempel, eller eks ikke? så øh, giver man jo brevet også for at øh, kunne afgøre, om der er andre breve, som kan knyttes op på den her person her. Det viser sig ofte, det kan vi måske mere komme ind på senere også, men det viser sig ofte, at dem, der truer en gang, altså per brev for eksempel, de vender tilbage og truer faktisk igen. Der er et meget stort tilbagefald i forhold til den her form for, øh, for kriminalitet. Hvilket jo egentlig er lidt interessant. Tror de nye, eller ja. tror de bare de samme? er, ja, de tror givetvis de samme, eller også tror de de nye? Altså, er det nye personer, de tror, ikke? Men, det, det er ja. forskelligt. Men hvis nu lige tager det for en ende af, det her, det er jo alt sammen øh, brev, som, som Frederik Stranz sagde lige før, stammer fra, fra Rigspolitiets arkiver. Og det vil sige, det er jo sager, det, det er brev, som på en eller anden måde er, er blevet indleveret til politiet, og altså har været en eller anden form for efterforskning, en anmeldelse af truslerne. Så, så øh, altså, der, hvis politiet aldrig har været involveret, så, så lander man jo ikke her. Jamen, jeg tænker jo bare et museum, så kan jeg ikke lade være at tænke, de her breve, de er tilbage fra 1864, eller hvad fanden. Ja. Hvor nye er de? Jamen, de går helt frem til i dag. Altså, de er fra... Øh, for, ja, faktisk, så går de tilbage fra 1910. Det første brev er fra 1910, og det er rettet mod Frederik den 8. Kong Frederik XIII. og så er det helt frem til i dag, hvor der er politikere, som har fået trusler. Øhm, så øh, de, de, de er fra, øh, fra omkring 100 år siden og frem til i dag. Ja, jeg gik rundt og tog lidt, øh, lidt billeder på udstillingen. Det håber jeg godt, man må, Frederik Strat. Men, men der er for eksempel et, øh, i, øh, som er fra 1990'erne, så vidt jeg kan se, ærede Herr minister Lykketoft. Det er med stor beklagelse det drastiske fald på primelige obligationerne har nærmest ødelagt mig og min verden. Deres herre minister pludselig og aldeles uventet beslutning, fik per omgående papirernes værdi til at falde med 70 procent af den tidligere værdi. Øh, hvis der ikke sker noget retfærdigt, at jeg skal få mine penge igen, der vil jeg sætte det som mit livsmål at stræbe dem på livet. Tro mig, for jeg ser dem som ene ansvarlig, med venlig anmodning om ændring. Øh, det er jo en måde at udtrykke sig på. Der er også nogle, ja, nogle af endnu ældre datoer skrevet mm. med sirlig skråsskrift. Det her ja, ja. Er, er skrevet, tror jeg, på en computer og printet ud. Men nogle er, er skrevet i hånden. Adskillige af dem er skrevet i hånden. Også nogle af dem, som er, det er som måske den kuriøse ende, de sædler, som, øh, som bankrøver lægger på disken, når, når de går ind og kræver penge. På, jeg sidder med et ret flot katalog mm. i øvrigt til udstillingen, som er fra, der er på bagsiden et billede af, det er sådan en øh, fra posthuset. Det ved jeg ikke, om man overhovedet stadig gør. Men i gamle dage i hvert fald, når man skulle ændre adresse, så gik man ned og udfyldt en kupon på posthuset. Og der er så en, der har, der har brugt den til at skrive hit med alle pengene, udopstegn. Ikke et ord, udopstegn, men streg under. Kun sædler tak, udopstegn. Tak for dejligt samarbejde, udopstegn. Maj, Parentes og det er så den, der er blevet lagt på disken ja. på posten. Og han har udfyldt alle de forskellige... Ja, han har faktisk skrevet det inde i rubrikkerne. Det er nemlig rigtigt. Det er sådan meget umhyggeligt. Der, der er en anden, som... Hvad han skriver? Giv mig pengene, og jeg er tømmermænd. Eller sådan ja, noget ja, eller andet. Ja, jeg, jeg er bevæbnet og tømmermænd. Ja. Bare sådan for at understrege, at det, det, du skal ikke... Jeg, jeg er ikke så tålmodig. Så... Men, men, men hvis jeg for eksempel har skrevet til en ekskæreste og troet hende mm. brev, og ja. I så vælger at vise det på politimuseet er det lovligt? Det er det, fordi det er anonymiseret. Øh, altså, vi har fået til at vise dem ud fra den opfattelse at de er altså, øh, som udgangspunkt anonymiseret. Så vi fjerner mit navn. I fjerner så navn. Hvis jeg stod, Kærlig, hilsen, ja. din ex jeg jo skal til X Nedem ja. Ja, præcis. Men mindre de tidligere der er kendt i offentligheden, eller lige når været fra dem. Det vil så også være ret underligt at underskrive et på den måde, Nede, men det okay. men ved jo, hvor den kommer fra, hvis det er dem. Okay. Ja, men jeg mener, mere din hilsen. Ja. Nå altså. ja, det var bare for at være så kist, sarcast Og dog sker det væk til, at, at, at der er nogen, som laver disse rulsbreve som er ekstrem brutale. Ja, for eksempel, jeg vil stadig der hjælp, og så, så skriver personen ned under med hilsen, et eller andet. Ja, <laughs> Æ, altså det er jo virkelig mærkeligt eller Jeg står bare ihjel, hjælp, Men det minder mig jo, om hende der, der vi havde som gæst Marie Louise, der blev troet af sin kæreste, der, der dræbte deres hund eller ja, sådan noget. Ja. Han sendte jo et billede og skrev ned under. Nu sover de koldt eller sådan ja, noget. Ja, det er rigtigt. Det var også en truelse ved at. jeg jo, ja, ja, ja. nu skrur jeg lige ja. op igen. Så lad os have også en, der har skrevet en, en, en, en, et, et brev til hans føde. Det er også med, med venlig hilsen. Øhm, men, men det, at du og Bent sætter kun jeres parti på påstående fucking møgsvin alle sammen, det, det er ikke, altså... Og han er også noget med at, at fortryde det perk og svin. men svin, men, øh, men, men er stadigvæk med venlig hilsen, øh, underskriveren. Der er jo rigtig meget af det, man godt kan grine lidt af, når, når man, ja. altså, som er sjove, og netop ham der røveren med tømmer med... Jeg fandt den her i kasselods. Kun store sædler. Hurtigt. Be udhopstegn. Jeg er bevæbnet og har tømmermænd som serviceoplysning. Men det er jo sådan set ikke sjovt. Rigspolitichefen øh, åbnede udstillingen mm -hmm. fredag, ikke? og man mm -hmm. øh, hvor, hvor han talte om alvoren i det her. At, at, og, og jeg hæftede mig ved, at han, han, brug, han sagde noget retning af, at, at det der er med trusler, det er, at de helt grundlæggende nedbryder tilliden imellem os. Mm. Og den tillid, vi har til hinanden, er fuldstændig afgørende for, at vores samfund fungerer. Så, så det er jo ikke for sjov. Det er jo heller ikke for sjovt. det er strafbart, mm. at, at skræmme andre mennesker med trusler. Men, men når I sidder og, og, og kigger på det der meget, meget brede spektrum, er der noget, du tænker, du er jo ud over at være museumsdirektør, sådan set også historiker, er der noget, du tænker, er ens igennem årene, eller er, er ens for de her mange forskellige slags trusler, selvom nogen handler om jalousi, og nogle handler om penge, og nogle handler om politik? Altså faktisk har de, har, har de har ændret sig meget gennem årene, og det er, i virkeligheden er det et godt spørgsmål. Øh, altså truslesbrevene har ændret sig meget markant igennem tiden. Altså det hvor man kan, se nogle, man kan se nogle ligheder i emner, men den måde, de udtrykkes på, ændrer sig meget dramatisk. Altså man, for eksempel så kan man sige... Der har været afpresningstrusler meget lang tid øh, tilbage i tiden. Æ, den første trusler for eksempel er en afpresningstrusler. hvis jeg også afpresningstrusler under krigen, og vi har af, afpresningstrusler i dag. Så der, der er ligesom et, et, et tema, som er fælles for truslerne. Øh, sådan noget som parforholdstrusler for eksempel, det er et, et nyere fænomen. Vi har i hvert fald ikke noget på det, øh, som, som går langt tilbage. Men for eksempel sådan noget som afpresning, der kan man se en, en, en, en konstant øh, udvikling man så må sige, i det, eller en kontinuitet i udviklingen. Men ja, så skifter det faktisk virkelig markant. Det må man sige. Især sproget er jo også skiftet virkelig dramatisk. Altså sproget er, altså, er gået fra at være en høflig forespørgsel. For eksempel en trussel fra 1910, han spørger jo høflig konge, kunne det lade sig gøre, at du giver mig de her 10.000? Og han tror, at han i virkeligheden rigtig, rigtig markant. Han siger, jeg vil slå dig ihjel, hvis du ikke giver mig de 10.000. Han gør det på en meget, meget høflig måde. Men, men det er vel så det, du kalder afpræsningsbrev, Det er en ikke? afpræsningstrussel, Altså, hvor man, man tror og vil have noget. Man vil Enten have noget, ja. Enten have, ja. have penge, eller have nogen til at, <gøk> at, at gøre et det, eller andet, præcis, ikke? Ja. Men så er der også nogle, nogle håndskrevne nogen, som bare er, du skal dø, eller fuck dig, eller altså sådan noget, ja. ikke? Og, og de... som især også politikere jo får. Det gør det, ja. ja. Altså politikere var typisk den her slags, ja. og der er det jo sådan, at øh, afsenderen vil, vil udtrykke sin, sin øh, frustration over en eller anden given situation øh, eller lignende. Der kan også være en eller anden form for had i forhold til, til, til, til den person, som, øh, som vedkommende afsender til. Altså simpelthen, der er nogle trusler, som kun bliver afsendt, ikke for at opnå, øh, en, et, eller andet, et eller andet formål, men hvis eneste formål, så at sige, er at øh, skabe frygt hos den anden. Øh, kan man sige. Øh, Den der slags trusler findes, og dem får politikerne typisk, men også, det kunne for eksempel være, være kærester og lignende. Har I nogle trusler, som Facebook af, som I måske har printet ud? Fordi jeg tænker, Facebook har gjort, at vi er kommet tættere på vores politikere, ja. og når vi kommer tættere på nogle folk, så har vi det nemmere ved at sige vores mening til dem. Jamen, det har vi. Vi så trusler fra uh, Inger Støjberg. Uh, Inger Støjberg, hun har uh, givet os mulighed for at uh, vise nogle af de trusler, hun har fået over de sociale medier, som er uh, meget markante, uh, må man sige. Så der kan man se det. Og uh, ja, der kan man se det også i forhold til politikerne, de, de, uh, de trusler, der kommer, der kommer ind der. De, de, de, de voldsomme. Og nogle af de, ti, der er også lavet uh, til udstillingen interviews med, med forskellige, enten som har oplevet trusler, eller nogle af de uh, eksperter, som sidder og kan efterforske i det her. Og jeg har også lavet en app, Ja. Som, som man kan downloade og, og lige komme ind i universet af den vej. Ikke? Ja, præcis. Ja. Jo, og igen, den her app... Der Hvad man... hedder den, Frederik Strang, kan vi lige så godt sige? Æh, det, den hedder, det er en skrussels-app. Skrussels-app. <laughs> ja, præcis. Og øh, man, kan, man kan finde den, øh, hvis man søger ind på øh, Politimuseets øh, hjemmeside. Jeg tror også, politiet har lagt den op på deres hjemmeside, så kan man få øh, et indblik i den og, og finde ud af, at man lige får den ned der. Ja, ja for, for noget af det, som ligger, det, er jo ikke, det er jo ikke... Man har ikke bare været nede i arkiverne og riven ned fra hylderne jo. Men altså udstillingen er skabt i samarbejde med nogle af de teknikere, som sidder og har forstand på det her, og som, ja. som skal efterforske. Hvad er, det for, hvad er det for en type teknikere, der kan det her? Altså, det er højt specialiserede teknikere. Altså... Øhm det er nogen, som har gennemgået en, en, en meget omfattende uddannelse, og øh, der findes jo ganske mm. få af dem i, i landet. Og så er der et tæt samarbejde med øh, Københavns Universitet, blandt andet, i forhold til øh, efterforskning af de her trusler her. Men, men hvad er de specialiseret i? Altså sådan håndskrifter eller, ja, eller sprog? De, eller? Ja, det går faktisk på to ben af øh, specialiseringen, hvis man siger, er det efterforskning. På den ene side så har vi øh, skriften, altså det er håndskrifteksperter, øh, og håndskriftseksperten de fokuserer udlægningen på, hvordan, hvordan øh, de enkelte bogstaver udformer sig videre. Der er en, jo, en, øh, der er, det er jo sådan, at hver person har sin egen håndskrift, og, og kan som udgangspunkt ikke ændre den. Det er noget, der er omdiskuteret det her, men, men altså, som udgangspunkt, så, så kan man ikke ændre sin, øh, sin håndskrift. Dermed så kan man jo se ligheder imellem for eksempel og det er det, som, som øh, håndskriftseksperten. meget kort fortalte, for det er relativt kompliceret, ligesom kan afdække igennem sin analyse. Så, så det er lidt ligesom et fingeraftryk, Det er, i håndskrift Præcis. Det er lidt, det, det, eller en stemme. Ja, en, en stemme, stemme. Ja. ja. Det er simpelthen dit karakteristika, som ligger i håndskriften. Så, så, så når en af jer skriver, så vil I uh, få et eller andet niveau af udtryk, den I er, igennem øh, håndskriften. Og det bliver mere fast Altså håndskriften er først færdig, øh, når man er omkring øh, midten af 20'erne. Og, men, og der var faktisk et, et brev, som øh, vi talte om på udstillingen, Frederiks Rand, at, øh, at da jeg så, det godt være, at de er anonymiseret, men jeg kunne med det samme genkende nogle håndskrift. Det de. Nej, det var ikke mig. Jeg, <laughs> jeg har gjort mange dumme ting, men jeg har altså aldrig, aldrig skrevet trussebrev. Jeg synes, det var nødvendigt. Men, men der er et brev, de er under øh, det, det er med parforhold og så sådan nogle jalousi. Ja, ja. Og der er et, et brev, hvor jeg var simpelthen ikke i tvivl om, hvem der har skrevet det brev. En mand, og nu er det jo anonymt, så hvis ja. det siger vi ikke, med, men, men det er en, en øh, drabsmand, som, øh, som sidder i fængsel, og som jeg på et tidspunkt for mange år siden også har kommunikeret med sådan i professionel sammenhæng. Så, og, og jeg kunne simpelthen med det samme genkende håndskriften, så jeg følte mig meget grafologisk klog og synes at det kunne jeg kende. Så jeg får hen til Frederik og sagde, altså det der, det må der være ham, og så jo ganske rigtigt, det kunne jeg kende. Men det er så også en meget markant håndskrift. Det, det må jeg sige, det er meget markant, ja. ja. ja. ja. No. Og så er det selvfølgelig værd at, at den anden side af det også, som jo også er væsentligt, og det er det, at indholdet i brevene har nemlig også en særlig karakter. Så man udtrykker, ikke ja, kun sin personlighed er den måde, man ligesom skriver på i håndskriften, men også i selve indholdet. Og der sidder der forskere fra Københavns Universitet, og de kigger på, på indholdet. Hvordan er indholdet i det her øh, brev her? Æh, og hvad kan man sige om personen på baggrund af det her indhold? Det vil sige, at de lægger simpelthen en profil ud fra, hvordan øh, gerningsmanden har formuleret sig. Altså, det er det, man kalder retslingvistik. Det er det, der hedder retslingvistik. Ja. ja. Som ja. både går på, hvilket, hvilket likstal er du oppe i? Kan man, kan man læse, om du er højtuddannet eller ej? Kan man læse, om du og måske har et andet modersmål? Men mm. vil også sådan noget med, har du laver du den samme grammatiske fejl, for eksempel, af en, der har problemer med nutids er eller sådan noget. Der er ikke stavefejl, jo, den slags. Jo, og det kan også være, for eksempel, hvis nu personen udgiver sig for en anden. Lad os sige, at der er en, der udgiver sig for en uh, indvandrer, for eksempel, og skriver et, et uh, trusselsbrev, øh, og, og forsøger at vise sig, at det, det er en indvandrer, øh, og vedkommende forsøger at skrive op dansk, men har en korrekt, uh, for eksempel, kommentering, uh, en, altså det er korrekt grammatisk, så vil de kunne se og sige, at det kan, det kan jo ikke passe det her. Det er fordi, virkelig... fordi vi slet ikke kan lade være? Nej, fordi vi ikke kan lade være. Ved kan simpelthen ikke lade være at sætte kommærende korrekt? Og det er lidt ligesom, hvis man er mennesker, der har absolut gehør, eller er, er, er mennesker, det, det kan være meget svært at synge falsk med vilje, mm. for eksempel. Præcis, ja. ja. Hvad, du vil sige noget, Niels? Ja, det er, fordi, det, det der med de der, der prøver at øh, vise, at de er en indvandrer. dem har jeg fandme mødt mange af på Facebook, mm. øh, og de, de skriver jo... Man kan jo se, det voksne mænd, der skriver som om de... Fjord. Fordi sådan skrev jeg, da jeg var lille. Øv, jeg knæpper dem. De ja, forældre ja. og sådan noget der. Hvor jeg bare med, det du kan læse. Det er ikke en indvandrer, for det er 100 år siden, jeg har set en indvandrer overhovedet skrive så grimt. Mm -hmm. øh, altså snaksen der til mennesker, øh, Og der kan man lynhurtigt læse. Og hvis du går ind på personsprofil, profil, se, at den er fake. Den er oprettet i, i foregås eller et eller andet, så, så du har ret. Man kan hurtigt læse, om folk... Øh, Uh, ikke er den person, de er, når de skriver en mm. ja, Absolut, vi viser øvrigt eksempler på de i udstillingen også, altså nogen, som foregiver at være, være andre end, øh, end dem, de er. Men det kan man, der, det, det er faktisk svært at snyde i forhold til det, fordi man har en tendens til at bruge både altså formuleringer og sprog, som man, som man ellers typisk bruger som den person, man, man er. Så det er svært at løbe fra, faktisk. Fordi vi har en måde, vi udtrykker os på, som, som en del af det sidder simpelthen fast. Det sidder som en bryggraden, og det, ja. det bruger vi. Det skal være automatisk. helt professionel skuespiller der ligesom kan tillægge sig en anden sprogtone for at kunne at leve sig ind i sådan en rolle. Ja, jeg har for eksempel tre måder at skrive min underskrift på, når jeg er i banken. Og det er fordi, at jeg er bange for... At, jamen, jamen, jeg er bange for, at nogen skulle kopiere den en eller anden dag. Så okay. jeg skriver den på tre måder. Så jeg ved, at hvis der et eller andet dag, på mangler nogle penge på min konto, men så kan jeg jo gå ind og så se, at okay, det er én underskrift, men, men det passer den med den, jeg mest bruger, ikke? Okay. Okay. Det ja, det tænker, jeg er meget vakseret, Jeg Har ikke prøvet at gå ind i banken og tænke, nu prøver jeg at lave mit i lidt anderledes, bare for at se, om Nej, det har jeg, jeg kan kasse den med sig noget? Nej, det er sådan lidt tvivl tror vi, at man stjæler. Ja, altså, det, med, det gør jeg. Med at din. Hvor har du så mange penge? Nej, men det er helt ærligt, hvor mange mennesker hører vi ikke om, der bliver snydt, og de bliver bedre og bedre. Men går man ind i banken længere og skriver under? Ja, det gør du stadig, ja, det gør når du skal okay. udbetale de penge og sådan noget. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. det ja, er jeg, det er rigtigt. Nå, jeg har godt tænke mig at, øh, at lige her øh, vende med jer. En helt konkrete, dugfrisk øh, trusselsag, som var i, øh, i byretten i København, <coughs> her i den forgangne uge, det, den øh, handler så om trusler på Facebook, og det mm -hmm. er jo noget af det, I også øh, har med på udstilling. Her er vi altså ikke ude i konkrete trusler rettet mod en bestemt person. Nej, her har vi en øh, skoleelev, altså en teenager, Øh, som, øh, som en dag skriver på Facebook, at hvis jeg får et eller andet 3.000 likes, eller sådan noget, inden, inden, inden for en eller anden periode, så, øh, så går jeg ned på Nørreport station her i København, øh, med en falsk bombe på maven, og råber et eller andet, alu eller sådan noget. Og så står der også et eller andet med at video, der, der vil komme en video. Mm. Altså, at, at, at, at så filmer jeg det, så skal I se, hvor sjovt det er, ikke? Den her øh, skoledreng øh, sletter det efter øh, nærmest få minutter, men, men når altså at få øh, vist et par hundrede likes, øh, og det er delt i en, en Facebook-gruppe, den der hedder Momentum, som vi har hørt en del mm. om før, De, der, den har været omtalt for nogle temmelig uheldige ting, og nogle ret grove måder at, deles, at dele ting med hinanden, og også at genere andre mennesker. Den når altså at ligge der ganske kort tid, men den når at blive meldt til politiet. Den her øh, opfordring. Som, øh, og det er tilbage, det er et, øh, godt et år siden, eller sådan noget. Og politiet rykker ud til drengen, og øh, han med på stationen og en større efterforskning i gang, så, og, og man vælger så at rejse tiltale mod ham, en ustraffet ung mand, men for trusler for at have skrevet det her. Fordi Paragrafen om trusler handler om, at man gør noget, som er egnet til at, at, at fremkalde alvorlig frygt for egen eller andres liv. Og det mener man fra anklagemyndighedens side, altså fra politiets side, at, at de menneskers i den her gruppe, som ser, at han skriver det her, de, de kan opfatte det som en trussel. Øhm, den, øh, den købte byretten ikke, domsmandsretten lagde vægt på, at den drengen her, han selv han indrømmer, at han lagde det op, og han, han siger, at det var kun for sjov, og, og at den der gruppe på Facebook er, er et sted, hvor, hvor det nærmest handler om at overgå hinanden i idiotiske og grove ting, man smider ud øh, i gruppen. Øh, og så det her med, at der jo står, at den, den er falsk. Altså, der står en falsk bombe, han vil tage med. Mm. Så, så dem, der læser, det har jo ikke grund til at tro, at han vil gøre noget alvorligt. Hvis han nu faktisk havde gjort det, så ville, altså var gået ned på, på nørreportsstationen, som han nævner, så ville de mennesker, der stod der, jo ikke kunne se, at det var falsk. Og så ville man have været ude i en regulær og nok mere alvorlig trussels men, men det har jo ikke altså det er han ikke gjort, og man har heller ikke forsøgt at tiltale ham for forsøg i den del af det. Det er alene det, at han har delt det i den der gruppe. Men altså. Angringmyndigheden havde øh, mente, at han skulle dømmes øh, for, for trusler, og, og var selvfølgelig i den meget lave ende af strafranden, men dog en, en betinget fængselsstraf. Hvor gammel var han? Jeg ja, er 65 år. Mhm, år? Mm. Mm. Ja, og, det, øh, og, og dommeren øh, i, i retten, øh, som, som frifandt, øh, understregede også over for den unge mand, at, øh, at altså, der, der er god humor, og så er der virkelig, virkelig dårlig humor. Og det her, det var simpelthen ikke særlig smart, men det er så heller ikke strafbart dog. Men, øh, men, men sjovt er det ikke at tænke om. Og det, øh, må man sige, det, så, så vidt jeg har, forstår det hele, så har den her unge mand, det har han også fattet, det budskab. Man kan sige, i virkeligheden har han måske fået straffen ikke fordi det er jo noget af en forskrækkelse at blive hentet af politiet og faktisk stillet for retten og sådan noget. Der, altså... Der er alvor i det. Hva du vil sige noget, i det. Måske? Ja, jeg vil først sige, at det sender jo også en klar signal til andre inden i den der Facebook-side, at man, man ser ikke sådan noget som sjov. Øh, men for det andet... At det den her sag, hvor det var, der var en ung pige, der skrev ind på Facebook, her jeg, min far som politibetjent har ringet til mig og sagt, at jeg ikke skal komme på Nørrepros på station, fordi der er trusler om en bombe? Nej, det var en anden. Det var en anden sag. Det er okay. ikke den her. Denne ja, her. Troede, det ja, denne men, men, ja, men det er rigtigt. Jeg kan godt huske den der anden. Det spredte sig som en løb det. sms rundt. Jeg tror jeg ikke, at jeg var på Nørrepros station. <laughs> men det er rigtigt. Men det, var, det var, havde ikke nogen sammenhæng med det her. Men... at, at sådan en sag som den her, er det også noget, I har med? Der er jo ind nogle eksempler, virkelig dårlige ting som practical jokes. Men er det også nogle, I har med på udstillingen? Ja, det har vi. Æh, og det er, man må sige, det er faktisk værd at tænke sig om, i forhold til, hvad man skriver på de sociale medier. Altså, vi har forskellige eksempler med. Altså, der er, der, er andet, der er et eksempel med en uh, ung pige, blandt andet, en, en ung dagplejende, med 120 år og hun sidder inde i, i en Facebook-gruppe og følger med på en tråd der, og, og, og skriver øh, sådan lidt der. Og de diskuterer blandt andet øh, et forsøg på øh, at sætte et et, et på sættelse, øh, i forhold til en moské øh, i København. Og der skriver hun jo så der, øh, jeg giver også gerne en lille benzin med. Jeg tror, at hun efterfølger med Smiley. Og det er der en, der laver et screendom bag. Øh, og øh, skriver faktisk til en efterfølgende, du har fremsat det her, det er en alvorlig trussel det her, du har fremsat. Og hun, og hun bliver vendt til politiet, og hun får en dom på 30 dage. Øhm, og hun siger selv, hun er fuldstændig lamslået og forbløffet. Øh, det her mente hun, at det var, det, var, det var en joke, hun havde ikke ment noget med det. Men bor og fanger, hun får øh, den her dom her. Og, og nu, jeg, jeg spurgte så også øh, hos, hos politiet, københavns på den her sag, jeg fortæller om den her dreng, fordi man kan jo godt lidt sige, altså, mm. at vi ikke under grænsen og det er få minutter og i et forum, hvor... Arh, eller... jeg, jeg kunne stille mig ind på hovedvængården og så råbe, øh, jeg, jeg har en bombe på mig, og jeg springer alle sammen i ja. luften, og så går jeg og griner sammen med venner. Det tog også to få sekunder at sige det. Det synes jeg da også er en tros. Ja, ja. ja, præcis, og det vil det også være. Og, og det der er, og det er simpelthen en fuldstændig bevidst øh, velovervaret fra politiet, det er, at man og fra anklagemyndigheden, at man forfølger de her sager. Man tager dem alvorligt, og man reagerer på som en, den unge kvinde, du beskriver der, ja. og andre. Simpelthen for at igennem det også, og, og signalere... Og det er jo det, anklagemyndigheden og domstolene kan i samfundet, og vise os, her er der en grænse, og den skal man simpelthen holde sig på den rigtige side af. Og i øvrigt er det, det er ikke spor og morsomt. Og nogle gange er det faktisk også strafbart. Mm. Og det er jo også som... Som, som den unge kvinde, du nævner, de her eksempler med, at nogen sidder måske og diskuterer et eller andet, der er foregået på Christiania i København, og noget med nogle politifolk, som måske skulle have nogle tæsk eller et i hovedet, hvad ved jeg, og sidder man så øh, hjemme i hvidsande og giver sit besøg med øh, i den ligesom opstemte øh, atmosfære, jamen så risikerer man også at få besøg af sin lokale betjent, fordi det kan da godt være, at du ikke er i nærheden af at kunne fysisk gøre noget, men alene det, at du tror, er altså strafbart i sig selv. Mm. Og der er også et andet eksempel, Æh, netop også en, der sidder og bliver ophidset ind på nettet, det er efter terngrebet på Charlie Hebdo, Æh, og, og, og der står, hvor han jo for eksempel skriver totalt godt angreb af gerningsmændene, og så nævner en eller anden at også at kunne have en kugle for banen. Og det er jo heller, vedkommende, han ikke tænkt over det. Han sidder derinde og skriver, og de hisser hinanden op, men han får otte fængsel for de udtalelser, han laver på Facebook, altså en relativt hård dom faktisk. Så, men, men det er så også, fordi det udover trusler også kommer ind under terrorbestemmelsen. Ja, præcis. Der kommer også elementer ja. ind der, kan man sige. Ja. Ikke? Og det er alvorligt dødstrusler også i forhold til den person, som hensyder til. Men igen er det sådan, at vedkommende er jo ikke bekendt med det. Det er ikke som dem, der sidder og skriver et truselsbrev. De sidder jo der udfærdigt det her og sender det afsted. Ja, men og, på, og, og finder navn og, altså, og fremærk. Og, og her er det jo sådan, de ved jo ikke, at de afsender en trussel ikke? Og det, det er jo det specielle ved det. Har, har I stadig et truselsbrev nu til dages, hvor folk klipper... Over noget. Ja, yeah, ja, de er der stadigvæk. Og, og det. Faktisk... Altså sådan nogle, var et bukstavlæg der er Ja, der er faktisk et foran der. Ja, det er omslaget af, af, af kataloget til udstillingen ja. er lavet af sådan et... Må jeg, må jeg indskyde, ja. at... Øh... Det er jo faktisk sådan, at antallet af truligsbrev er ikke faldet. For trods af, at Danmark eller på Danmark ikke kører voldsomt godt, så, så kører det altså. Så er der stadig ikke lige så mange truligsbrev i dag, som der var tidligere. De er bare lidt længere om at komme frem. Og det er de lidt dyrere. De det dyre. De, de holder på Danmark kører. Så trods sidder og faktisk og bliver mere aggressiv end ikke for at svare, fordi der, der tager. Det, det at svare, hvis det er et nyt brev om dem. Frederik Strand. Øh, mange tak fordi du kom og fortæller om det. Udstillingen hedder bare trusler. Det er på Politimuseet, som ligger på Nørrebro i København lige ved Sankt Hans Torv, så hvis man inden årsskiftet kommer forbi, så jeg kan i hvert fald anbefale, det. det er tankevækkende og, og interessant, og også lidt morsomt. Tak fordi du kom, Frederiksen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Og i studiet er i dag Nedim Yassar, og jeg hedder Marie-Louise Tox. Vi må desværre undvære Dan Bjergaard, men det er klart, der meget godt, synes du, Ja, det Nedim. synes jeg, da. Vi klarer så godt. At... Ved du hvad, øh, vi skal tale om nogle andre øh, tærbestemmelser om ikke så længe, men, men jeg vil godt lige, øh, godt lige bare tale om en anden sag med dig. Øh, Folketingets ombudsmand, som jo har ansvaret for at føre tilsyn, blandt andet med Kriminalforsorgen og institutionerne, øh, er nu gået ind i det område, som vi har talt om før flere gange, det her med, at unge, altså hvis man er mellem 15 og 18, altså under 18 år, men over den kriminelle lavalder, og får en fængselsstraf, så må man som udgangspunkt ikke sidde i fængsel med voksne. Det siger børnekonventionen. Omvendt, så må man heller ikke sidde i isolation, når man er, det skal i det hele taget, skal man begrænse isolation, men, men for de unge der mellem 15, 15 og 16 17 år, må det heller ikke. Så, så nogle gange risikerer man, at der er i fængslerne, fordi der alt andet lige. ikke er så mange 16-årige, der ryger i spil, øh, uanset hvad man skulle tro, så er det altså ret få om året, så, så sidder der måske kun en Og så kan man i fængslet vælge, skal vi sætte ham sammen med de voksne? Det må vi ikke. Eller skal vi sætte ham alene? Det må vi heller ikke. Pest eller kolera. Øh, men det skal, der er altså nogle eksempler her, øh, som, øh, som ombudsmanden har indsamlet. Øh, Blandt andet i, øh, i det, der hedder ungeafdelingen i Ringefængslet, altså på Fyn. Og, og der er der kun en mindreårig indsat, som så sidder sammen med to på 19 og en på 24 på den her ungeafdeling. Du har prøvet det, Nedim, ikke både som under 18 og over 18, og sidde, og sidde inde, hvor der også var de her helt unge. Er det så stort et problem at sætte en 17-årig sammen med en 24-årig? Det er ikke noget, man ser så tit i hvert fald. Jeg har prøvet det, men, men det, er, altså, det er meget sjældent, det sker. Men, men, men jeg synes, det er et problem, at de her unge mennesker skal sidde sammen med voksne mænd, fordi at, øh, øh, de her unge mænd er jo ikke dumme. De ved jo godt, at hvis de får beskyttelse af den stærkeste effekt, så kommer de andre ikke og driller dem eller presser penge ud af dem. Og det, det gør de. Og hvis man ved, der sidder en 17-årig anden. Så, jeg, så tager man masken på og kører skuespiltrækket på dem. Hva, få... Det skal jeg lige forstå. Hvad for en maske? Det jamen er det, det er for eksempel, at hvis du sidder og hygger dig med nogle venner, og du ved, at inde ved siden af, der er lige kommet en ny en, som er 17 år, jamen så tager man skuespilmasken på, og så går man ind til dem, som om man er med i en eller anden Hollywoodfilm, øh, og begynder at snakke om, at... Øh, han skal bare vide, at det er ham, der skal vaske mit tøj, og han skal gøre min celleren hver øh, torsdag. Øh, og hvis han ikke gør det, så, øh, så kan han ikke komme ud af sin celle. Og hvis han går til vagterne, så skal det nok sørge for, at han bliver straffet. Og der kan du forestille dig en 16-17-årig, der sidder der og ser voksenmænd sige sådan noget der. Det er jo sindssygt, hvor psykologisk man kan køre på sådan nogle unge mennesker. Hvis men, men, jeg nu lige nemme. husker at sige, at du i dag er en voksen og fornuftig mand, som holder dig langt væk fra kriminalitet og onde ting. Har du gjort sådan noget? Desværre ja, det har jeg. Men okay. det har mere været sådan økonomisk gevinst på det, øh, ved at, at øh, få ham til at ringe til sin mor, så henter man en mobiltelefon, og så ringer han til sin mor, og så får han at vide, hej mor, jeg har siddet og spillet på med nogle mennesker herinde i fængsel, nu skylder ham 1000 kroner og så får du telefonen, og så siger du til mor, prøv at her, jeg skal nok passe på din søn og sådan noget, men de her mennesker, der mangler de her penge, de, de skal have dem, ellers kan jeg ikke passe på din søn. Og så er det, at moren overfører de 1.000 kroner, og så får du dem af sønnen. Men, men det, det kan vel lige så godt ske med nogen, som er over 18? Det nej, er ikke fordi, en nej, men dem, der er over 18, ved jo godt, at de bare går til vagten, og så går det lynhurtigt, så bliver de rykket til et ny afdeling. Så æ, det er, når man er ung og uerfarende, ja, og man skal og, lære det på den hårde og også måde? Også fordi, at de bliver altid sat et sted, hvor er, deres forældre kan besøge dem, og hvis du sidder i en afdeling hvor, hvor de, i den by, som dine forældre har tættest på, jamen så er det, at han vil ikke rykkes. Han ved jo godt, at hvis han bliver rykket, så kan han ikke... Og han skal bare holde ud i 30 dage. Det er jo tit sådan nogle der, vi ser, der bare har sådan noget gadeuorden i, i weekenderne. Så kommer de bag træmmerne. Så det er den, den hårde skole, og øh, man, man lærer på den hårde måde, og måske får man ordentligt købet gode idéer, gode kontakter, noget som gør, at man efterfølgende faktisk... Der er rigtig mange, der bliver skab rekrutteret sig, i fængslerne, ja. Skabe sig en karriere i det kriminelle Ja, ja, ja. ja. Nå, så jeg går ud fra, at du synes, det er en god idé, at øh, ombudsmanden sørger for at forordne det her. Ja, for søren. jeg tænker også på, hvad med pigerne, ikke? Jeg kan huske, vi talte om det for, for lang tid siden, en ganske ung pige, der blev, blev dømt for drab. Øh, og så, så sidder man jo så meget ofte, altså langt de fleste sidder jo i sådan nogle sikrede ungdomsinstitutioner, men hvis, hvis man af en eller anden grund ikke kan det, så kommer man i rigtig fængsel. Øh, og, og, og det, altså, hvem er det så? Altså, hvad er det så for nogle mænd, man møder, hvis man er på de der blandede afdelinger? Så det lyder heller ikke særlig rart med sådan nogle helt unge piger, eller? Nej, altså de unge kvinder, der sidder i blandede afdelinger, de har det med at finde øh, den stærkeste og største mand derinde og så hænger de sammen med ham, og, og han, det er altid den, der har så meget magt, at han nok skal sørge for, at de andre ikke provokerer hende. Så hun har en fløjt ind i fængsel med den her mand, men han, det tit, så får han ikke noget ud af det, men han tror hele tiden, lige om lidt, så får jeg, lige om lidt, så får jeg, og hun kører den bare ind, til hun bliver rykket, eller har hun er færdig. Der, der kan jeg kan huske, at vi talte med Kim Østerby, altså formanden for fængselspotientene, om, at han synes, at en af de gode ting, der ligger i den seneste aftale om kriminalforsorg, det er, at man nu planlægger at lave et decideret fængsel for kvinder, altså hvor, der, hvor der ikke er øh, blandet blandet køn. Jeg skal også sige, at I, altså de der, jeg ja, er under 18, øh, de plejer faktisk at komme i kvinderafdelingerne øh, at for deres egen... Det, det, altså unge mænd under 18, ja, 18, ja, og det er i specielt Vesterfængsel i kvinderafdelingen, der, der sidder altid hos nogen under 18 øh, unge drenge. Ja. Men de må altså ikke sidde sammen med de voksne, de må heller ikke sidde isoleret, det er jo det, der er problemet. Heldigvis har vi fået flere af de der pladser på de sikrede ungdomsinstitutioner, så, så det sker sjældent, men det sker. Så øh, det beskæftigere ombrudsmanden sig blandt andet med. Det synes jeg, det, det er vi to enige om, at det er en god idé. Det, vi er altid enige. Ja, vi er nemlig. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Og i studiet er Nedi Mjassar, og jeg hedder Marie-Louise Toxvi I Aarhus mandag, sådan cirka ved 13-tiden, der vil sidde en mand klar ved sin e-boks. Og vente i spænding på afgørelsen fra byretten i Aarhus. Det er dig, Tommy Mørk. Velkommen. Tak. Øh, du venter på en dom, som du har været i retten, men de kunne ikke nå at blive færdige her i, i den forgangne uge en enkel dag. Øh, og nu skal du have en dom, fordi du har rejst rundt i nogle områder, som man i følge lovens terbestemmelser ikke må opholde sig i. Ja, det, det er rigtig, også ja. noget at være noget. At jeg har fået dommen, men at jeg har rejst Nej, rundt du har ikke ned. fået den endnu. Og du har sådan set indrømmet, at du har rejst rundt i, i omkring Syrien. Men, men som jeg forstår dig, siger du, jamen jeg, jeg kan jo ikke... Man renner rundt ud i ørkenen, så kan man jo ikke vide, hvornår... Der er jo ikke tegnet en rød stipplet linje i sandet, hvor man kan se, hvor man er. Så derfor nægter du dig skyldig. Ja, det er præcis. Æm, ja. hele, altså Syrien er ikke omfattet som hele landet, og Nordsyrien er som region heller ikke omfattet. Der er nogle... Øh, få distrikter i, i uh, området i det nordlige syren som er omfattet. Øhm, der har været mest af tiden, hvor jeg ved, at jeg har været. Der må jeg gerne være. Men lige syd for det, er der et område det er et distrikt, man ikke må være. Og der er um, højst sandsynligt været, men som du siger, jeg er det faktisk ikke. Trofaste lyttere af Politiradio vil måske kunne huske, at du har været på besøg hos os tidligere kort efter, du var kommet hjem fra din rejse og, og fortalte om, hvorfor du var der og hvordan det foregik og hvad du har lavet. Så det skal vi ikke gå i detaljer med nu, men man kan jo på Radio 24 hjemmeside finde alle vores tidligere programmer og alle andre programmer fra Radio 24 7, og man kan også søge. Så man kan simpelthen gå derind og søge på dit navn, Tom i mørk og i Politiradio, og så kan man finde det program, hvor du fortæller Helt den lange historie om det. Men hvis der nu er nogen, der ikke lige når det, inden jeg siger den næste sætning, så øh, lad os lige tage det helt kort. Hvad var det, du skulle? Um, jeg tog jeg ned for at øh, støtte den revolution, der foregår i det nordlige Syrien. Um, og det er hovedsageligt kurderne i området, som har taget initiativ til det. Og, øh, der sidder ja. Nedim og i Det er de uindvidede, kan jeg sige, at Nedim er... My brother. My brother. Øh, øh, kurdisk-tyrker, hedder det det? Yeah. Ja, jeg er bare kurder. Du er bare kurder. <laughs> ja. Jeg er i den besatte del af Tyrkiet. <laughs> ja. der, der rejste du ned. Lige præcis, for at støtte revolutionen. Øh, første omgang var det en mening, at jeg ville lave noget civilt arbejde. Øh, men så gav det sig hen ad vejen, at på grund af lukket grænser, og jeg skulle smule over grænsen Og så var det militsen, der kunne hjælpe med det. Og så blev jeg der. Ja. Øh, vidste du godt, at det måtte man ikke? Nej. Jeg kender ikke nogen. Jeg kendte ikke den lov. Den kom jo, den blev vedtaget i, i juni det år, hvor jeg tog sted i august. Ja, den, den er vedtaget. Jeg har lige taget en enkel taget paragrafen ud af straffeloven, når ja. man så må sige, den, den lige præcis den bestemmelse du er tiltalt efter. Den er vedtaget øh, i juni 2016 og træder i kraft 1. i 7. 2016. Og den hedder altså, at den det er paragraf 114 det er terrorbestemmelserne, paragraf 114 J, hedder den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som uden tilladelse indrejser eller opholder sig i et område, som nævnt i stykke 3, kommer vi efter, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Og det, der står i stykke 3, det er, at det så er op til justitsministeren, der efter forhandlinger med udenrigsminister og forsvarsminister, kan fastsætte regler om, hvilke områder det her gælder. Mm -hmm. øh, så det, det var en, et helt nyt vedtaget. Det var også omtalt i en vis udstrækning mm -hmm. den sommer. Men, øh, men da du rejser afsted, altså, vidste du præcis, hvor du skulle hen? Øhm, nej, det altså, vidste jeg ikke. Altså, hvad var planen? Altså, planen sted? var at komme til, altså, til den nordlige Syrien, helt op ved den tyrkiske grænse. Og, um, og når du siger revolution, så er det altså kampen mod det syriske styre? Nej, det oh. er det ikke. Nej. Okay, hvad, det, så? Nej, for det er jo, det er jo, det er jo borgerkrigen, ja. du har en, til ja. og Det ud er, det er ikke. Der er folkene, eller folket i den nordlige Syrien, der er neutrale i den, i den øh, konflikt som foregår mellem borgerne og Assad-regimet. Øhm, men det andet er en øh, slags... Det er ikke en løsskrivelsesrevolution, men det er en, øh, en, en revolution, hvor de prøver at lave samfund i fællesskab, hvor de har mere selvbestemmelse over deres egen liv. Altså for det kurdiske folk? I Nå, for alle. Det er ligestilling mellem øh, etniciteterne, er en af de øh, allerstørste værdier, som de, de arbejder på. Øh, ja. Du var afsted. Mm -hmm. I, øh, hvor længe var du, var du væk? Jeg var afsted i næsten 8 måneder, men seks af dem var i Syrien. Ja. Og, så, øh, og så kommer du hjem til Danmark, og mm -hmm. efter et par dage, øh, så, får du en, så, så taler du med politiet om, at det, her, det er ikke er så godt. Ja. Blev du sigtet med det samme for at have overtrådt den her bestemmelse? Ja, det gjorde jeg. Uh, tre dage efter jeg kom hjem. Uh, og det var første gang, jeg hørte fra myndighederne overhovedet. Øhm, og der havde været noget i medierne fra... Ja, du var jo ikke hemmelig Nej, overhovedet, Nej. Ikke, overhovedet ikke. Også æh. mens du var der. Lige præcis, ja. ja, ja. Så øh, det undrede mig lidt, at... Jeg havde godt tænkt, at det nok skulle være noget. Jeg havde ikke sat mig ind i reglerne, fordi jeg tænkte, det skulle ikke gøre nogen forskel på min beslutning alligevel. Så det ville jeg ikke finde ud af. Jeg havde en masse andre ting at se til. Det er en stor beslutning at tage, og der er mange ting, der skal undersøges, og planlægges, og jeg skal forholde mig til. Så det havde jeg ikke skændt en tanke. Men når man tænker over det, det er jo Danmarks allierede, der du tager ned og hjælper på en eller anden måde. Hvad er der galt i det? Det du måske ikke lige til om, at du skal spørge om det, ikke. Nej, men jeg prøver bare at give til lytterne også. Det er godt spørgsmål, men det inocente er jo, at hvad jeg har lavet der, er jo slet ikke en del af loven. Det er heller ikke, hvad jeg har lavet, det hvor jeg har været. der. er Kan du huske, at tale om det i sidste uge, med at der lige har rejst tiltal igen mod fire unge mennesker, som er tiltalt for at ville mm. altså forsøge på at tilslutte sig i islamistat. Ja. Og det er en anden bestemmelse, som handler om at tilslutte ja. sig en terrororganisation. Ja. Det, det, det er ulovligt på en anden måde. Okay. Det her handler... Altså det eneste, øh, Tommy, kan blive dømt for, det, der står i angrebskrifter, det er at have været i områder, som øh, de danske myndigheder har afgjort, man ikke må være i. Mm. Man simpelthen ikke må tage hen. Så kan man få dispensation, for eksempel journalister eller mm. nødhjælpsarbejder, hvis man har et... Øh, et, et, et formål, som er, det, som er i år det er anerkendelsesværdigt formål, hedder det. Så kan man få tilladelse til at rejse derhen hen alligevel. Men hvad er grunden til, at man ikke må være specielt af steder? Ja. Altså, det, det, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, du kommer med, fordi det er tit det, jeg hører, når folk siger, jamen selvfølgelig, man må ikke være i krig hvis man ikke er en soldat osv., selvfølgelig skal jeg knalles eller dømmes for det. Mm. Men det er jo ikke en del af, af, af lovgivningen. Så, så rigtig mange mennesker har den samme tvivl eller, eller Ja, frustration eller, eller, eller uviden men, men, altså, du... Det Det dybest set siger man, der foregår rigtig mange frygtelige mm. ting rundt omkring, og vi skal ikke rende rundt og rejse ind i krigszoner og blande mm. os i det. Ja. Lad være med det. Jeg ved ikke, hvad, altså, hvis, man så, hvis man er soldat, så er det jo noget andet. Mm. Jeg ved ikke, hvordan reglerne er, hvis man er fremmedlegionær. Altså, men men uh, som udgangspunkt, det har man bare bestemt, at vi vil ikke have vores borgere ud og fister rundt i, uh, i områder, hvor der er krig. Det er farligt. De lærer nogle farlige ting. De kommer hjem og har, du ved, kamptræning. Men den var... blev jo lavet, lavet fordi, altså loven siger jo også, man må ikke være i, i områder, hvor der er en væbnet konflikt, hvor der er en terrororganisation på den ene, altså som del af konflikten. Øhm, og den blev jo lavet fordi, man, ikke, man havde svært ved at, man at man kunne ikke finde ud af at fretsforfølge de mennesker, som tog ned til IS. Det er simpelthen for svært at finde beviser for det. Så derfor gør vi området ulovligt. Øhm, men så rammer man jo alle, til, hvad man laver dernede. Ja, og så har man jo så derefter blandt andet jo fundet en, fået en masse materiale, det er noget samarbejde med andre mm. efterretningstjenester, som har, som har ført til, at man kunne rejse en række sager mod unge eller mod danskere, som har lavet sig værve til IS. Og de er så kørt og Der er jo faldet straffe fra, fra 2 til seks, syv, otte års fængsel i de sagskomplekser. Det er jo ikke det, du har gjort, mm. Tommy Mærk. Du, du kommer hjem, så bliver du sigtet af politiet derfor et års tid siden. Mm. Tog så dit pas? Ja, det tog fysisk mit pas, da jeg blev sigtet der tre dage, efter jeg kom hjem. Øh, men jeg fik ikke vide, hvor... Altså udover, at jeg så tre timer, men jeg fik ikke vide, hvor, hvor lang tid de har tænkt sig at beholde det, eller hvorfor de havde ret til at tage det, eller om jeg så har udrejseforbud. For det har jeg hørt andre, der har fået. Øh, de tog bare mit pas og på din en skuffe. Øh, og det så lå i nogle måneder, indtil jeg begyndte at spørge til hvad sker det med mit pas? det man bliver ret... Altså, jeg har ikke noget kørekort heller. Så lige pludselig står jeg uden billede i det. Jeg, jeg kan ikke besøge familie i udlandet, osv. Men, men hvad så, kunne du så fik du så tilbage eller noget? Jeg, jeg, jeg spurgte efter det øh, nogle gange. Jeg tror, det blev jeg trættere med, med tiden. Og, og det er sådan en længere historie, men det endte med, at de, de bare sagde, Kom ned og hente det. Vi, de, der er ikke rigtig nogen, der, der tager en beslutning, der er ikke rigtig nogen, der ved noget og tager ansvar for det her, så du kommer bare ned og henter det. Men Man kan jo træffe de her afgørelser som, som en præventiv ja. ting, at, ja. at inddrage for pass simpelthen, mm. så hvis man har en formodning om, at, at nogen vil rejse ud til, til, til områder eller terrororganisationer, ja, så kan man tage deres pass, skal det komme ud af landet. Ja. Men, du, men det, du fortalte mig øh, også, at du så, så får du passet tilbage, men til gengæld er lige ved udløb, og da du så søger om et nyt, så får du den administrative afgørelse om, at du kan ikke få lov at få et nyt pas lige nu. Og udrejserforbud, ja. Præcis. Klogt. <laughs> ja. Øhm, så venter du det her, det vil sige sommer, ikke? Og så ja. øh, søger du om pas, og så får du afslag på det sådan sommer efteråret. Efteråret, ja. Så kommer vi om på den anden side af julenytter, altså ind i 2018, og så får du så langt om længe et anklageskrift. Ja. Altså, der bliver rejst tiltal for, at, øh, at, at du har rejst ind i de her områder. Og så i... i øh, i den forgangne uge, så skulle du så møde op øh, i retten i Aarhus. Mm -hmm. hvad, hvad, hvad, hvad var øh, nu, du indrømmer mig selv, du har været der? Hvad var der er, er andre beviser og vidner også noget i sagen imod dig? Um, altså, der var ikke nogen vidner, um, og det eneste beviser de havde, det var fem øh, billeder fra min øh, mobiltelefon, som altså, de klonede min, min al data på min telefon. Selvfølgelig. Ja. Ja, ja, Og så fandt de nogle billeder. Øh, hvor der åbenbart var tekniske beviser, der var sikre nok til, de kunne bruge i, i retten, som viser, hvor jeg har været, altså GPS-lokationen, hvor, hvor jeg har taget billedet. Og, og, og det, var så, det... det var så i det, i det forbudte område. Ja, og, og så, altså, når du sidder som tiltalt i retten, så har du faktisk lov til at udtale, mm -hmm. og du har også lov til at lyve, men, men, mm -hmm. men jeg, jeg bryder mig ikke om, hvis nogen siger, noget der er løgn, når man er her i mit studie. Så nu spørger jeg dig lige igen, <laughs> vidste du virkelig ikke, at du var et sted, du ikke måtte være? Nej, det vidste jeg. Jeg kendte ikke engang loven. Øhm, og kendt blog, Nå, men det, det så er ikke det... nogen undskyldning, men vidste du godt, at nu er jeg simpelthen om man så må sige langt ude og over grænsen? Det er... til der, hvor jeg ikke må være. Nej, det vidste jeg ikke. Øhm, altså, vi ved godt, at vi var langt ude. Det, det er man nok, når man tager til, til, til Syrien. Øhm, men nej, det vidste jeg ikke. Det har ikke nogen, øh, nogen mulighed for. Altså, vi, vi er ude i ørkenen, og der er, det er helt fladt, og der er ikke nogen. Der er meget, meget få landsbyer spredt ud over hele. Vi får at vide, nu skal vi ud køre, og så kører vi et sted hen, hvor det er lederen kun der ved ikke hvor vi skal hen. Og, øh, hvad som det foregår, øhm, så jeg har ikke haft nogen juridiske chance. Der er ikke noget, altså, jeg har ikke noget kort med. Jeg er ikke inddraget i den øh, og sidder proces. Har du selv og kigger på din telefons GPS-kortet? Der er ikke noget internet overhovedet. Så der er ikke en, altså, selv hvis jeg hvis, hvis, jeg, hvis jeg havde prøvet alt øh, for at undgå det, så ville jeg ikke have kunne. Så og man kan sige for lige at vende, sådan, og man som man siger den juridiske del af det, mm. så, så mener øh, anklagemyndigheden, at det ligger fast blandt andet ud fra de her oplysninger på din telefon, at du har været et sted, hvor du ikke må være. Mm. Du selv siger at øh, jamen, du har ikke vidst, hvor du var, og dermed har du heller ikke haft det, man kalder fortsæt til at bryde loven. Mm. Og man skal jo have fortsæt til at, at begå lovovertrædelsen, for at man kan dømmes for den. Jeg gætter på, jeg var ikke i retten i Aarhus, men jeg gætter på, at, at anklageren har sagt, jamen det kan da godt være, at du ikke har haft direkte fortsæt til at, at rejse ind i et forbudt område, men, men du må da ikke kunne sige dig selv, at du gør noget, som er over grænsen mm. her. Det, var det nogenlunde nogle argumenter, ja, du Ja, og det synes jeg egentlig er færre nok, fordi hvis, altså det er jo svært, hvis jeg ikke kan vide, hvor præcis jeg er henne, så skal jeg jo ikke tage et sted hen, hvor der er stor risiko for, at jeg er et sted, hvor jeg ikke må være. Så på den måde synes jeg egentlig, det, at det er lidt færre nok, at han, at, han, at han bruger den. Øh, ja, men jeg, som sagt, hvis jeg kender ikke loven, og jeg har ikke tænkt, at jeg skal hen til øh, Tal Simmen, som er en by, som jeg havde fået fortalt, hvor jeg var, som åbenbart kunne være det samme som Tal Allsammen, øh, og så videre, og, ja, og det, igen, jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om jeg har været der, øh, det sted, de mener, jeg har været. Hvis du har kendt loven og så mm. i den her Jeep med de her mm. militser her, og de har sagt, nu kører vi sgu ind et eller andet sted, mm. som du godt... Og lad os bare sige, du ved godt, at her må du ikke være for den danske regering. Havde du så gjort det? Ja, det har jeg. Okay. <laughs> det så <laughs> Så spørgsmålet om, hvorvidt du skal dømmes, om anklagemyndigheden har løftet bevisbyrden også for dit forsæt eller ej, det, det ved vi jo ikke nu, fordi øh, dommeren kunne simpelthen ikke nå at mm. tage stilling til, til sagen, efter din forklaring øh, ved retten, og, øh, og, og de der billeder, der så skulle dokumenteres. Men, men øh, anklagemyndigheden vil have dig straffet. Hvad, hvad, hvad har de bedt retten om? 6-8 måneder ubetinget. 6-8 måneders ubetinget ja. fængsel. Ja. Øhm, så, så da vi talte sammen, inden du skulle komme, så sagde jeg sådan lidt ud af... at at man kunne godt forestille sig, sådan en som dig er en, man ikke nødvendigvis har lyst til at bruge en masse penge på at sætte i fængsel. Du er jo ikke anklaget for terrorvirksomhed som sådan. Øh, og men du er inde i de her paragrafer, som hører under terrorbestemmelserne. Så man kunne forestille sig, at du måske også kunne, det, der kunne være tale om samfundstjeneste eller afsoning med fodlænke. Mm -hmm. Og så sagde du til mig, det har sagt nej til begge dele. Mm -hmm. Og bare lige for at gøre det klart, samfundstjeneste er jo en straf, som retten kan idømme. Så skal der man på forhånd have været til sådan en personundersøgelse, hvor, hvor Kriminalforsorgen vurderer, om man er egnet til samfundstjeneste. Og udgangspunktet er i hvide udstrækning, at det, det er man, medmindre der er noget, der taler imod det. Og så kan Kriminalforsorgen meddele retten, at vi mener godt, at denne her person kan, kan blive dømt til samfundstjeneste i stedet for at sidde i fængsel. Men det er dommeren, der afgør det. Fodlængden, det er en afsoningsform, som, som, afgør, som ikke er noget, dommeren siger. Hvis dommeren siger, nu får du tre måneders fængsel, så kan Kriminalforsorgen så bagefter skal jo afgøre, hvor skal de, hvor skal de tre måneder afzone, skal man til Nyborg, eller skal man til hvad, Horserød i Nordsjælland, eller hvor skal man hen? Og der kan man så også sige, så kan man afzone med denne her fodlænke. Ingen af delene, synes du, at er en rimelig... Hvis det endelig er, så vil du i fængsel. Hvorfor det? Øhm, det, det er fordi, jeg vil ikke jeg sagde nej til samfundstjeneste, for jeg synes, det er en fantastisk idé. Altså, det er du blevet spurgt om? Jeg blev spurgt om. Jeg var ja. til den der, som du siger, den der personundersøgelse, øhm, øhm, og der sagde jeg nej til. Og jeg synes, det er en fantastisk idé, også fodlænke. Men jeg vil bare ikke give øh, anklageren en mulighed for at komme ud af den her meget politiske og lidt penible sag øhm, på en nem måde. For hvis jeg havde fået 100 timer samfundstjeneste, og jeg skulle møde op på et plejehjem 5 timer hver weekend, jamen så er der jo ikke nogen medier, som gider at... at skrive om det her. Så, og, og min sag i sig selv er jo meget simpel. Så er der ikke nogen, der gider skrive om det? Ja, fordi det er jo en uinteressant historie. Nå, var, fordi, fordi man ikke synes, det er en alvorlig straf? Lige præcis, straf, eller... lige, præcis ja. lige præcis. Så der er i hvert fald færre, der gider at, at, at, at beskæftige sig. Så det er ikke så spektakulært? Lige præcis. Det er en, dårlig, det er en dårlig, lidt mere kedelig historie, eller meget mere kedelig historie. Øhm, og min sag i sig selv er jo meget simpel. Politiet siger, at du må være her, du må ikke være der. Jeg har været her, og måske der. Øhm, så, så på den måde er det jo relativt simpelt. Øhm, selv med to år et år for dem at komme så langt. Det forstår jeg ikke helt, men, øhm... nu har du jo heller ikke været varetægtsfængslet. De skal jo tage sagermarstander først blandt og Ja, andet. ja, okay. Ja, det er også ja. fair nok. Det er, og politiet er vældig travlt. Ja. Polisler, var det er, Åh, Men altså, det kan jo godt være en af grundene. Det ja. ved jeg da. Og så ah, ja. er det Aarhus politi. De har vandet krig hele tiden ja, ja, ja. det er også ligegyldigt. Det, jeg, det ved ikke, hvorfor det har taget så lang ja. tid med dig. Men, men så, så du du vil ligesom gerne op... Altså, du mener, der er sådan lidt, lidt større martyrie for dig, hvis, du, hvis de faktisk smider dig i spjældet. Altså, som sagt, er min, min sag er meget simpel, og den er jo kun interessant for mig selv, og min nærmeste øh, personlige, min personlige sag. Men vi prøver at gøre opmærksom på altså, den lov, som jeg synes er... Altså, selve loven er, er, er, er øh, i strid med så mange af vores af danske værdier, og også nogle menneskerettigheder, som sådan... Øhm, og så den måde, den er udført på, er også, er også virkelig, virkelig kritisabelt. Lad os tage en af, hvorfor er det i strid med danske værdier? at lave en bestemmelse om, at vi vil ikke vil have til til krigszonen, medmindre de er presfotografer eller soldater? Ja, jeg synes bare generelt, at danske politikere skal lave lov, som gælder i Danmark, og så skal de ikke forbyde et, et, et, et ret område i, i, i andre lande. Det er det strikt, jeg blev sigtet efter at være været i. Da jeg kom derned, der var det IS-folk i, at området jeg godt må være i. Så jeg kunne jeg godt sagtens have været nede og været med IS i et lovligt område. Men det ville så have været ulovligt på en anden måde. Ja, men, men vi hvis, man kunne kunne det, der. hvis man ikke ja. kan bevise det, hvilket er grunden til, at man har lavet den her lov, så kunne jeg sagtens have gjort det. Øhm, I dag er hele det område befriet, det er strikt. Så der er ikke nogen IS-folk der overhovedet mere. det er stadigvæk godt lovligt. Så man bare sat et, et, et politisk distrikt, som den syriske regering har, har, har på et eller anden tidspunkt, har, ligesom en kommune i Danmark. Og så er det men, nogle... men er det Tommy Mørk, er det ikke altid sådan, det er med grænsedragninger? At nogen sidder med et kort og trækker nogle streger, som, som kan virke vilkårlige? Jo. Man, man kan på andre måder, at det er jo vanskeligt at gøre det. For... Ja, ja, men hvis man så endelig vil, vil have loven, hvis man vil holde fast i loven, skal man i mindste tilpasse den, tilpasse den til virkeligheden. For ellers skal det ikke have nogen mening at have den, synes jeg. Det er min holdning. Og så synes jeg bare ikke, de skal blande sig i... Hvis den syriske regering siger, at vi vil ikke have, jeg kommer der, men nok, så må de jo blande sig i det. Men hvis Syrien sagde pludselig, at, at, at, eller tyskerne sagde, at jamen, tyske statsborger må ikke komme på, øh, i København, for der er Christiania, og der er has, og der er farligt, så der måtte tyske statsborger må ikke komme mere. Altså, det er lidt en, det er, det er lidt en mærkelig, øh, en mærkelig øh, måde at gå til, øh, ja, til lovgivningen på, og, og det, det, det tager noget af vores frihed, synes jeg. Øh, og det gælder jo ikke kun den her lov. Det gælder generelt mange af de lov, som er kommet her på det sidste. Nu er det vedtaget Maskerings- eller burka og og, øh, og mange af de andre, som, som straffer folk på forskellige måder, og det er som om vi får strammer og strammer lovgivning og hårdere og hårdere straffer, og mere og mere slående i hovedet. Og men, men, altså, der er vel også forskel på, om nu det her tænkte eksempel mm. med, at tyskerne siger, at du må ikke tage til København, for mm. der og så er der hash, og så er et område, som har været smadret af mm. blodig borgerkrig, terrororganisationer, det, grotesk krisone på alle mulige, uigennemskuelige og fronter. Altså, godt nok er der lidt gang inde på Pussy Street for tiden, men altså, <laughs> sammenlignende er måske sådan... Ja. Men, det, men, det er princippet, men, det er princippet tør, i det. Tom, ja, er så der det, noget galt med, at, der er et, at staten er en curlingstat? Det synes jeg, for vi, vi, de, at, at de, de prøver at sige, men vi passer på jer, vi gør alt muligt, hvad, hvad vi kan for at beskytte jer, men derfor skal I så også afgive jeres frihed på rigtig mange områder. Og, og det er jo, som altså, jeg hører det, så, så siger du, når nu, når nu du er havnet i den her situation, så vil du gerne bruge det til, at, som den aktivist du også er, og, og gøre så meget opmærksom på det. Så derfor her til allersidst jeg er jeg nødt til at spørge dig. Du har jo selv sagt, du vil frifinde sig, du er uskyldig, men, men hvad vil du helst have? Vil du helst have den der fængselstraffe eller omtalen, eller vil du frifinde Så vil jeg hellere tage fængselstraffen. Jamen så øh, kan da være dommerne når at høre det, inden de afgører sagen. mandags mandag kl. 13 regner vi med, at den siger penge i din e-boks. Ja. Så tager vi den derfra, Tommy Møller. Tak fordi du kom. Nedim, ja, så. jeg synes da, vi klarer det meget godt uden deres. Det er jo ikke I hvert fald er Politiradio slut for nu. Det var aldrig lykkedes uden Imas Samani, vores producer, som har hjulpet os igennem. Mit navn er Marie-Louise Toxvi. Jeg har nævnt det før. Jeg siger det igen. Man kan finde denne og andre udsendelser på Radio 24 Søs hjemmeside. Og vi er her igen om en uge. Du lytter til Radio 24 7